Zergaitik hain zabala da erreformaren kontrako erritzia, de batetik aurreko erreformekin ez bezala, jende guztia hunkitua baita, sortze urte batetik goiti. Bestalde, gomenduak ainzinatu dituen argumentuak bat bistaren ondotik gezuratuuta erori direlako. Ez, erretreta sistema ez da landia handian. Ez, erreforma ez da zuzena eta ha inbat sektore kaltetuak dira emazteak eta karrera luzeak besteak beste. Ez, landenbora luzatzea ez da sistema txikita eta medio bakarra, nagusien kotizazioak etengabe muriztu ondoren. Baina nahazoi sakonagoa agertzen da, manifestarien erranetan eta hainbat ikerlariren ahotan. Landenbora bi luzatzea, soporta ez zina zaio jendea askoli, lanean sufritzen dutelako. Fisikoki, baina nuszu, psikologikoki ere. Azkana markada hauetan, lana shakon aldatu da. Intantsefikatu da. Horren kudeak eta zorroztu eta gogortu da. Hor ditugu, oranx eta posta zerbitzuetan, suizindioen biderkatzeak, adibidez. Medio gutiago lekin beti eta gehiago egin beharragatik, zentzua ere galdudu lanak. Pertsona frango lehenzat. Ezergatik bizitzako energia guztia lanean xautu beraz. Zertarako gero eta gehiago ekoiztu, krisia ekologiko eta klimatikoak ikusirik. Kapitalaren irabaziak emendatzeak, kapital duna aparte, ez du ne hor Biziaren zentzua, konkurrentzia, estresa, menpekotasun mundutik, hots lanetik kampo, sekatzen du jende de eta gehiagok. Eta erretreta urteak ez dira soilik, bizitzaren azken urteak, baizik eta bakotsak modu librean baliatu eta bizi nahi duen denboraldi bat. Baina nola sigitu nola irabazi? Hau galdeak, erretreta eta erreformaren kontra kariketan ibili diren milakaien diren buruan itzulikatzen direnak. Urta gara ene meretzita ogoitamekako indare arkuztaldiak izan dira. Baina denborarekin, etxipen eta fatalismoak eztezaten gaina ah indar hagemana askartu behar da orain. Klasei kapitalistaren interesak eta interes politikoak indartsuak direlarik, parean indarmetak eta hamdia sortatu behar da, taktika eta medio desberdinak ustartuz. Gixaberean, empresa privatuetan eta gazterian mobilizazioa edatzea ez investekoa da. Manifestaldiak, asambladak, grebak, diputatuari presioa, ekonomia blokatzea, denek balio dute eta denak berreskoak dira. Segi desagun askar. Ba